Коли нього, очепившись рученятами його потлатої шерсті, вчилися ставити перші кроки. А не раз, коли збиточні сільські хлопці докучали їй чимнебудь, псисько наїжував шерсть, вискалював зуби і гарчав злобно, поки збиточники не повтікали. А господарям служив вірно. Одного разу, вернувши з Андрієм з нічлігу, почав слідити за злодієм, що вночі вивів корову Андрієм. Лиско доти бігав, нюхав і скаволів, поки не завів Андрія до поблизького ліска, де знайшли зв'язану корову під корчами. Від того часу Лиско заслужив собі на ласку Андріїхи, діставав щодня теплої страви, шматок хліба, а деколи й ложку молока. До сходу сонця було ще геть далеко. Щойно пробудилися Жеворонки, а все інше спало. На сході небо червоніло чимраз більше. Олюнька вигнала свій товар на опуст і ждала тут, поки інші діти не позганяють свого. Опуст – це було пасовисько між закуттям і хлопською громадою, нижче церкви. Олюнька сіла під корчем, підгорнула змерзлю женята під себе, рученята поховала за пазуху, загорнулася веретою і, сидячи, вдивлялася зачервоніле поза горою небо. Ранок був дуже холодний. Вся дрібненька травиця була вкрита білим інеєм, що блищав, мов розсипане срібло, і ждав, коли прийде тепле сонечко та красу його злиже. Довгий час не було видно нікого. Мабуть, родичі жалували своїх дітей відправляти на таку студінь. Олюнька притулилася до кодлатого лиска і грілася його теплом. Він лежав тихенько, лиш від часу до часу піднімав голову і розглядав, чи не грозить яка небезпека його вихованці. На сході небо червоніло щораз більше, а в кінці показалося сонце в цілій своїй величавості. Зараз прокинулися пташки і стали вітати його своїм щебетом. Від сторони закуття відізвалося мукання корів і перегукування пастухів. Далі показалося ціле стадо товару і ціла громадка сільських дітей. Кожне з дітей несло з собою, що потрібне, не забули і... Полуденку, що складався, звичайно, з шмата хліба і сиру або масла. Між усіма пастухами був найстарший як віком, так і розумом, досвідом та дотипом Левко, або, як його радше звали, Левонко. Був це хлопчисько сімнадцяти літ і нероба на ціле село. Зате ж не було такого доброго пастуха в цілім селі. Його товар – пара старих коней, дві корови та три ялівки. Був усе найліпше випасений. В нього вовк ніколи не вхопив телятка, ані польовий не займав зі шкоди. В усіх пригодах умів він собі порадити і виплести наверх там, де інші потапали. Левко був отаманом між громадкою шляхецьких пастушків. Усі слухали його не зі страху, але задля штук і жартів, котрими вмів усіх забавити. Більше до нічого не був він здатний, тож як лише сніг згинув, Левонко був на пасовиську аж до другого снігу. Інші шляхтичі були з того дуже раді, бо з Левонком могли сміливо пускати своїх дітей, навіть у такі небезпечні місця, як за канал, де кожної хвилі можна було боятися, як не злодія то вовка. Через зиму Левко не брався до ніякої роботи. Вилежувався на печі в просі або в ячмені, а деколи вистругував з дощок і прутиків забавки на літо. От і тепер за всіма пастухами надійшов і Левонко. Став поміж дітворою і спитав. «А що? Вже всі?» «Всі!» – відгукнули діти. «Ну, то в дорогу!» – закомандував. Дітвора розбігалася зганяти товар докупи. Зчинився гамір, крик, перегукування а за хвилю череда, справлена на дорогу, пустилася повагом далі. Левко видряпався на свою шкапу і їхав позаду дітей, котрих було п'ятнадцятеро, віком від дев'яти до п'ятнадцяти літ. Сонце за той час піднялося вже настільки вгору, що своїми променями розморозило болото і калюжі та зігнало зимну росу з травиці. Ціла природа оживилася, жай аж заходився від співу, а діти й собі гуторили та співали. Дорога, котрою гонили за котянську череду, вела попри двірський лан та широчезне пасовисько, воно було ще тоді спільне для громади шляхицької, рустикальної і двора.